Окрім того, жінка Петра Тихого Ганя має помагати жінці Соломона Каца Рахілі на час світлого праздника Пасхи три дні. Писано дня 21 місяця листопада року 1913 у присутності двох свідків. Кума Петра Тихого Івана – та незалежного міщанина Сави на прізвисько Сивий у корчмі Гершка Альперовича з торгової. Свої підписи поставили Соломон Кац, Гершко Альперович, а за невмінням читати і писати Петро та Іван Тихій і Савка Сивий поставили хрестики. Видаток 100 рублів. Очікуваний прибуток 120-130 рублів. Гешефт 20-30 рублів. Дня 21 місяця листопада року 1913 Соломон Кац із торгової заплатив 17 копійок Ісаакові груберу на прізвисько Аптекар. За мікстуру, за спокійливу для коханої дружини Рахілі. Нехай Господь продовжить її роки і п'ять копійок на протирання очей, любі донечці Берті від золотухи. Нехай Господь пошле їй щастя. Видаток – 22 копійки. Вечора 21 місяця листопада року 1913 Соломон Каацис торгової придбав у заїжджого купця Івана Смолкіна – який програвся у картярському закладі міста Бердичева, великий мідний самовар на 10 літрів і два великі мідні тази з дерев'яними ручками за три кварти горілки та вечерю. Видаток – 90 копійок. Прибуток – 3 рублі. Гешефт – 2 рублі 10 копійок. З нього вечора 21 місяця листопада року 1913 Соломон Кац з торгової приніс судовому приставу Бердичева Семену Семеновичу Васильчикову 100 рублів сріблом, щоб він випустив з тюрми Яшу Каца. Середнього сина Соломона і знищив протокол слідства. Видаток 100 рублів. Дня 22 місяця листопада року 1913-го Соломон Кац з торгової заплатив 34 копійки Сааку Груберу на прізвисько Аптекар за заспокійливу мікстуру для коханої дружини Рахілі. Нехай Господь продовжить її роки. Видаток – 34 копійки. Вночі з 21 на 22 місяця листопада року 1913 на склад через таємний вхід з боку Косогорської нарешті прибув вантаж з Одеси від Авраама, старшого сина Соломона Каца, вартістю 5 тисяч рублів. Його розміщено на сухих складах, тобто на плані підземелля в східному крилі. Видатки заплачено вантажникам братам Босяковим за перенесення вантажу і мовчанку по 5 рублів, всього 10 рублів. Кості на призвисько Шухер, що стояв на варті, 3 рублі. Дня 23 місяця листопада року 1913 Соломон Кац з торгової подарував Семену Сергійовичу Красіну, директорові реального училища міста Бердичева «Золотий годинник» на золотому ланцюжку. Це той самий годинник, що його року 1854-го віддав у заставу покійному Якову Кацу, нехай світлим буде його перебування на небесах, а в його ж таки Якова Каца доходному домі, і не викупив у призначений термін «три роки». Серж Борзол, син дійсного статського радника, програвшись у карті Стефану Живуському, молодшому синові графа Анджея Живуського. На годиннику підпис. Улюбленому синочку Сергійку в день його повноліття, любляча матуся Золотий годинник Соломон Кац подарував Сергію Сергійовичу Красіну, директорові реального училища міста Бердичева, на знак вдячності за те, що він проголосував проти виключення Яші Каца, середнього сина Соломона Каца, з реального училища за поширення революційних ідей. Видаток 150 рублів. Вечора 23-го місяця листопада року 1913-го Соломон Кац з торгової дав 10 копійок Юрію Юродевому, щоб він привів з хутора ямної бабу Хіврю. Видаток 10 копійок. Пізнього вечора 23-го місяця листопада року 1913 Соломон Кац з торгової – Заплатив 50 мідних копійок і дав мірку жита бабі Хіврі.